Друга. Отже, ніякого уявлення про себе ви не маєте. Цей чоловік питає про це вже втретє. Де він взявся на мою голову? Високий, досить худий, майже зовсім лисий. Таке було моє перше враження. Потім я зауважила спокійні сірі очі за скельцями великих окулярів. Який анахронізм. Але чому мені так подумалось? Не знаю. Цього чоловіка привів о той лікар. Віталій Петрович. І тепер він мені набридає якимись дурними запитаннями. Абсолютно ніякого. Правду кажучи, мене це трохи дратує. Хіба таке може бути? І коли мені нарешті пояснять... Будь ласка, не треба нервуватися, вам це шкідливо. Ми вже майже закінчили. Я зараз вам дещо поясню. Все інше вам скаже Віталій Петрович. Він починає від'єднувати від мого тіла металеві, обтягнуті гумою датчики. Цей апарат – що снакшал детектора брехні, який використовували колись в юридичній практиці. Досить давно, ще в минулому сторіччі. Я здригаюсь, а він сміється. Ні-ні, я жартую. Сьогодні в нас 18 квітня 2007 року. Але цей апарат і справді зроблено за принципом детектора брехні. Тільки він не лише фіксує ступінь вашої відвертості, але і ставить діагноз. В даному випадку можу вам сказати, такої глибокої амнезії мені ще не доводило зустрічати. Але це вже наші проблеми. Ми постараємось якось поліпшити вас стан, а зараз ви повинні... Я не питаю вас, що я повинна. Я хочу знати, навіщо вся оця комедія з вашим детектором і коли я... Можу пригадати хоча б колір своїх очей Не треба сердитися, я вам все поясню Бачите, амнезія такий стан, коли досить легко симулювати, якщо людина в цьому зацікавлена Наприклад, коли ви в чомусь винні, або просто хочете привернути до себе увагу тощо Повірте мені, таке трапляється не так вже і рідко Ось тут нам і стає в пригоді наше обладнання, найновіше, до речі А щодо того, аби щось пригадати Бачите, Люба, мозок – найменш вивчений орган Скільки людей, стільки ж індивідуальних реакцій. Ми можемо щось узагальнити, але це лише невелика частина того, що ми хотіли б розказати про людський мозок. Отже, щось вам обіцяти, напевно, буде з мого боку просто шахрайством. Ви розумієте? Так, звичайно. Я хотіла сказати якось інакше. Як? Прекрасно. Отже, ви можете повертатися до себе в палату. Я бачу, ви ще хотіли про щось запитати. Так, хотіла. Скажіть... Чи є десь тут душ? Мені треба помитися, бо я з божеволію Це не дуже високі вимоги? Ні, звичайно ні Я тільки дивуюся, чому ви не попросите про це вашу медсестру Ну нічого, зараз ми це організуємо, не турбуйтесь Це дівчисько принесло мені тазик з теплою водою Аби їй дали стільки води для миття, я б на неї залюбки подивилася Мені хочеться когось добряче стосунути, але я стримуюсь цей чоловік нічого мені не винен. А от гарненьку медсестру, що приходила вранці, я б... О Боже, що за дикі думки, що зі коїться? Не треба так. Ви ж розумієте, ця лікарня будувалась досить давно, а тоді... Ну добре, не буду вам набридати. Скоро буде готове нове приміщення, а там все за останнім словом науки. І палати майже всі обладнані душовими кабінками. Мене везуть тим самим темним коридором. Повзряд білих дверей з номерами І знову мені робиться так тоскно Я наче чогось боюсь Чогось страшного і неминучого Але ми вже приїхали Я зараз вам допоможу Гарненька медсестра схиляється до мене Вам тільки треба пересісти ось це крісло І ви зможете митися сидячи Це ми самі придумали таке вдосконалення Щоб пацієнти не ризикували Тут буває досить слизько Дякую, я спробую сама В голові мені паморочиться, але я піднімаюсь Чому тут так темно? Але тут не темно? Голос дівчини десь далеко і якийсь здивований Сонце світить просто вікно Ой, це мабуть вам в очах темно Таке буває, це від слабкості Скоро мене Справді, в очах скоро розвиднилось. Я бачу, як вона бере до рук поліетиленовий пакет і йде з ним до мене. Ось те, чого я боялася. Як боляче врізається в тіло мотузок, а моє обличчя накривають плівкою і мені нічим дихати. Нічим дихати! Що з вами? Вам зле? Скажіть що-небудь, о Боже! Матвіївно, швидше йдіть сюди! Цей зляканий крик приводить мене до тями. Вибачте, все гаразд. Я щось намагаюся пригадати, але марно. Що ви кажете, я не розумію. Зате я розумію. Я перестала контролювати свій язик, і він сказав все не так. Чи навпаки, так, як треба? Зі мною все гаразд. Вибачте, що налякала вас, що це таке? Оце? Вона здивовано дивиться на мене. Це просто поліетиленова шапочка, аби прикрити пов'язку у вас на голові. Лікар мене попередив, щоб я простежила, аби не попала вода на пов'язку. Такі шапочки продаються в магазині, от і ми тримаємо кілька. Ну, саме на подібні випадки. Ви впевнені, що з вами все гаразд? Може мені залишитися? Ні, дякую. Я спробую сама. Ще не вистачало, щоб вона бачила мене в такому вигляді. «Скажіть, тут де-небудь є дзеркало?» «Звичайно. Ми проїстили повз нього, хіба ви не бачили?» «Хоча, звичайно, ну гаразд, я буду тут поряд». Вона виходить, а я сиджу і думаю. Я намагаюся вхопити кінчик мого спогаду про... Про що? Не пам'ятаю. Вислизає. Наче тут маю згадати щось важливе, тільки не знаю, що. Ну добре, ж чекай. Якщо ти в мене в голові, то все одно ніде не дінешся. Ось вийду звідси, а тоді... Куди я вийду? Куди я піду звідси? Де, напевне, знаю отой гарний лікар? Він має мені щось розповісти сьогодні, так сказав чоловік-детектор. Тому я тут зараз. Мені треба привести свої думки і враження в якусь одну систему. Я маю це зробити до тієї розмови. Чому? Не знаю. Може в мене параноя, хто знає. Я вмикаю воду. Страшенно приємна. Це річ. Теплий душ. Отже... «Що ми маємо? Після аварії? Якої? Де? Як? Мене привезли сюди як дослідний матеріал, мабуть. Вирішили, що я все одно помру, а може й ні? Може, вирішили, що тільки тут мені допоможуть? Обидві версії мають право на існування. Доки я не дізнаюсь про все, напевне, це перше». Я пробула тут більше місяця непритомна після операції. Звідки я це знаю? З тієї розмови, що почула? Але чи я певна, що то був не спектакль для одного глядача чи слухача в даному випадку? Ні, такої певності в мене немає. Можливо, в мене в голові порпалися з іншою метою? Не було ніякої аварії? Таке теж може бути. Це друге. А по-третє, це я сама. Чому я відчуваю себе тут чужою? Ні, звичайно, тут скрізь усе чуже і незнайоме, але не так. Мені чуже тут все. Мова, якою я розмовляю, а думаю якось по-іншому. Розмови між іншими людьми, їх стиль спілкування, тільки ото й лікар не здається мені настільки чужим. Це не тому, що він дуже гарний Ні Щось є в ньому Не знаю, щось Ні, не знаю І чому взагалі до мене приходять такі думки? Чому я сиджу отут І сама собі малюю на стіні чорта? Чому не може бути все так, як мені кажуть? Я не знаю Щось дивне коїться зі мною А може я шпигунка? Чи злочинниця? Але тоді про це вже знали ті, хто має знати. А звідки я знаю, що вони не знають? Ні звідки? І хто вони? Ні, я просто божевільна. Все досить. Треба послухати, що скаже мені лікар, якщо йому є що мені сказати. З вами все гаразд. Крізь завісу води я бачу її. Ви так довго тут сидите, що я почала непокоїтись. «Даремно ви не схотіли, щоб я допомогла?» Я видавалася собі такою брудною, що аж занадто, тому вирішила трохи відкиснути. «Даремно ви так кажете? Доки ви були непритомною, вас мили щодня, їй дуже ретельно. Вона посміхається. Але мені неприємно чути таке. Чи якось сама думка про те, що хтось торкався мене, коли я не могла це контролювати, мені неприємно». Що мені тепер одягти? Не те, щоб я мала щось проти лікарняної білизни, але можна принаймні щось чисте, просто спральні. Я збиралася вам все дати, це ваші власні речі. Їх принесли вам ще вчора ввечері. Але я не стала вас турбувати, ви спали. Ось, будь ласка, тільки вийдемо з душової. Загорнувшись в простирадло, я поволі рушаю до сусідньої кімнати. Старі кахлини чисто вимиті, лавки по під стінами і гачки на стінах – це роздягальня. Біля дверей тьмяно блимає велике дзеркало. Чудово. Я можу вдягтися сама. Звичайно, якщо почуваєте себе добре, в неї гарні карі очі і маленький носик. Вона посміхається, показуючи рівненькі зубки. Така собі невеличка і дуже привітна лялечка. Але я хочу лишитися на самоті. Мене сковує її присутність, сама не знаю чому. А ще мені хочеться зазирнути в дзеркало. І я не хочу ні з ким ділити цю мить, ні з ким. Виначе наче, соромитесь мене? Даремно, я працюю тут вже чотири роки, всяке бачила. Для мене робота є робота, і ви не повинні соромитись мене. Адже і я сама, і лікарі всі ми тут для того, щоб допомогти вам та іншим хворим». Вам нема чого так перейматися, все буде добре. Дякую на доброму слові. До речі, як вас звати? Марина. А мого напарника Марк? Я його не бачила. Він проводить процедури, його черга. Ну, добре, одягайтесь і повертаймося в палату, вам треба відпочити. Так, я втомлена, але зараз я маю дещо зробити. Добре, що вона вийшла. Я розгортаю пакунок з одягом. Вона казала, що його принесли мені вчора. Хто приніс? Це мої власні речі. Золотистого кольору шовкова піжама, темно-синій оксамитовий халат з вигаптуваними квітами, такого ж кольору капці, косметичка. Дивно. Ці речі зовсім не дешеві. Навіть я це розумію. Хто приніс їх для мене? І я повільно одягаюсь. Шовк дуже приємний до тіла і такий гарний. Отже, я люблю гарні речі. Я навмисне довго розправляю тканину, хоч вона виглядає бездоганно. Що я там побачу, там, в тьмяному склі? Я поволі підходжу до дзеркала, опустивши повіки, хай ще хвилину. Ще, Але я знемагаю від цікавості І піднімаю погляд Одразу О чорт, тільки не це На мене дивиться Бліде, довгасте обличчя Темні кола під очима Ніс задовгий, як на мій смак Очі якогось незрозумілого сіро-блакитного кольору Її немає Ні, вони таки є але такі короткі й світлі. До речі, як і брови. А головне, це обличчя мені зовсім не знайоме. Боже, який жах! Невже оце я? Тепер я розумію, чому та Марина так посміхалася. Чому ж не посміхатися такій кралі, дивлячись на потвору? І як я сама маю дивитися на себе? Та ще й голова обмотана цією дурною пов'язкою – Волосся, напевне, зрізали? Чому вони не дали мені померти? Невже я маю жити отакою? Ще вирятились в розкішну піжаму. Лікарняної сорочки навіть забагато для такої поторочі. Ну що ж, ідемо далі. Висока постать, але якась недоладна. Жахливо. Стегна, зато всі ноги недостатньо довгі не непоганої форми, якщо не брати до уваги стегна. Ні, я не хочу, це якийсь жах. Де мій халат? А ще краще якийсь мішок, аби накритись ним з ніг до голови, щоб не відчувати такої пекучої образи за власну потворність. Невже я спокійно жила з цим? Мабуть. А може й ні? Все одно не пам'ятаю. Ви вже скінчили? «Сідайте, будь ласка, в крісло, поїдемо в палату». Мені неможливо дивитися на неї. Я не бажаю бачити її посмішку. Вона глузує з мене. «Чому ви засмучені? Що сталося?» «Нічого, все гаразд. Просто втомилася. Цього разу я не помічаю нічого навколо себе. В палаті падаю на ліжко, і мені хочеться лише одного. Щоб всі дали мені спокій». Краще б мені не дивитися в те дзеркало. Я віддали уявляла себе спілячою красунею. Мабуть, найбільший ворог людини саме той, хто позбавляє її ілюзій. В мене тепер немає жодної. Клятий шматок скла. Вам зараз принесуть поїсти. А, -а красунечка ще тут? Йшла б ти, дівчинко, кудись подалі, разом зі своїм гарненьким личком. Ні, я не те, щоб заздрила, але так і здається, що вона глузує з мене. Я не хочу їсти. Вам треба набиратись сил? Вчора ви нічого не поїли, сьогодні вже ранок минув, а ви... Інакше знову доведеться годувати через зонд. Щоб відчепитися, я погоджуюсь. Смаку їжі я навіть не відчула. Я просто проковтнула все, що вона принесла, і відвернулася до стіни». Я стомлена до краю і роздратована. Хай йому чорт, що я тепер маю робити? Де ще той лікар? Я хочу почути, що він мені скаже. Якби тільки можна було розмовляти з ним, повернувшись спиною. Але ні. Ніхто не повинен навіть запідозрити про причини мого поганого настрою. Оце доволі смішно. Я уявляю, як вони реготатимуть, Розмовляючи про це між собою. Отож, я маю поводитись так, як і вчора. Тільки тепер це буде дуже важко. Беру до рук косметичку. Такий собі оксамитовий капшук з торочками. Що тут у нас? для блявій, ну, звичайно ж. Два олівця, сірий та рожевий. Кілька нецікавих помад, Невже це моя косметика? Абсолютно не надихає. Якісь нудні кольори. Але ж зовнішність в мене не блиск. Ну, звичайно, все закономірно. Хіба можна таку жахливу вивіску фарбувати в яскраві кольори? Все закономірно, так і треба. Але чому я маю з цим миритися? З іншого боку, що ж я можу тут вдіяти? Ах, хай йому чорт! Доброго ранку! Його голос примусив мене здригнутися. Кляті двері навіть не рипнули. Що ж у цьому ранку від доброго, хлопче? Хоча, звичайно, як для кого? Доброго ранку. То як ви себе почуваєте? Сказала б я тобі як. Зовсім добре. Ну, ти чудова. Аналізи у вас теж добрі. Скоро можна буде зняти пов'язку. Я говорив з Миколою Петровичем про вас. З ким ти говорив? А, чоловік-детектор. Що ж, з часом таке трапляється, але здебільшого ненадовго. Хоча бували випадки, коли... Ну, про це потім. Я прийшов, щоб поговорити про вас. Власне кажучи, я маю зараз розповісти вам вашу біографію. Я також приніс декілька фотознімків з вашого альбому. Можливо, це нам більше допоможе, а втім, не будемо гаяти час. Ну, то не гайте часу, лікарю. Що ви там від мене приховуєте? Я вас уважно слухаю. Отже, почнемо. Ваше ім'я – Ясінська Юлія Павлівна. Ви народилися 7 липня 1977 року в Києві. Ось ваш паспорт, до речі. Незабаром вам буде 30 років. Чудесний вік для жінки. Він ще й знущається. Все попереду. А як же? Фотографія в паспорті досить вдала. Отже, за допомогою косметики я можу бути навіть людиною подібною. Слабка, втіха. Ну та, чорт з ним. Мені не знайома це ім'я. Звичайно. Пошкодження пам'яті у вас надто глибоке, але це ваше власне ім'я. Чим я займаюся? Ви модельєр в будинку моди Еріка. До речі, половина акцій цього будинку моди – ваша власність. Отже, я маю з чого жити. Це добре. Але як бути тепер? Чи зможу я і надалі цим займатися? Я не відчуваю ні найменшого потягу до такого заняття. А втім, до чого зараз я відчуваю потяг? Та ні до чого. В моїй голові чорно і порожньо. Ви втомилася, Юлю? Я здригаюся. Він назвав мене по імені, але я чекала якогось іншого. Це не моє ім'я. Воно гарне, милозвучне, але чуже мені. Мене звати якось не так. Не знаю. Можливо, я таки божевільна, а вони цього не помічають. Ні... Мені чуже оце обличчя, оце ім'я, мені все тут чуже. Чому? І нема кому сказати, нема в кого спитати. У мене є рідні, друзі, хтось, хтось близький. На жаль, ваші батьки загинули, коли ви були ще немовлям. Вас виховувала бабуся, але ось вже чотири роки як вона померла. Всі необхідні документи я приніс, потім проглянути цю папку пізніше. А поки що... Хто приніс мої речі? Ваша подруга Світлана. В неї є ключі від вашої квартири на Подолі. У вас є кіт і багато квітів, вона їх доглядає. Ось вона, на цьому знімку. З невеликого фото сміється до мене кругловида, повненька дівчина. Видно, почула щось дуже кумедне, бо сміються її невеликі карі очі, кирпатенький носик і ямочки на смаглявих щічках. Вона стоїть, обіймаючи за плечі, бліду біляву дівчину з великими сумними очима. «А тобі не весело, білявко?» Мабуть, не дуже. Бо це ж я? Що вас бентежить? Ні, ви бачили, він ще й питає: Скажіть мені, будь ласка, тільки скажіть правду. Коли оце мене? Він задумується. Невелика вертикальна зморшка залягає між його бровами, а очі стають такі сині і сумні. Господи, про що я думаю? Якраз, такий красен саме для такої потвори, як я. Але мене так вабить його обличчя. Ні, це просто смішно. Бачите, Юленько, справа ось в чому. А, чорт, ну добре, скажу так, як є. Я. я не знаю. Правда, я не знаю. В іншому випадку я спробував би певну методику, щоб повернути вам пам'ять. Але після такої важкої травми ні в якому разі. Отже, скажу прямо, можливо, пам'ять до вас повернеться з часом. Можливо, внаслідок якогось зовнішнього поштовху, А можливо, вам доведеться змиритися з таким станом речей і почати жити спочатку. Повірте, на світі є досить людей, які б радо помінялися з вами місцями, аби забути деякі речі. А мені є що забувати? Що ви ще про мене знаєте таке, про що я маю знати? Ви не заміжня і не мали приятеля, хоча, звичайно, могли мати, але не ділилися цим з подругами. Світлана каже, що ви з нею були досить відвертою, але що стосується вашого особистого життя, то вона про це нічого не знає. Взагалі, тут є дещо незрозуміле. Що ви маєте на увазі? Вас характеризують як людину небагатословну і досить жорстоку. Можливо, я помиляюся, але ви зовсім не здаєтесь такою. Можливо, внаслідок травми, деяка зміна темпераменту, а втім, зараз про це говорити ще рано – Якщо ви дозволите, я б хотів спостерігати за вами деякий час після виписки з лікарні. Особисто. Як за цінним дослідним матеріалом? Саме так. Добре, що він не одягає правду. Солоденько-рожевий одяг доброчинності. Ми добре зрозуміли одне одного. Він сказав саме те, що мав сказати. І мене це не дратує. Вас шокувала моя відвертість? Ні. Так і має бути. Щось підказувало мені, що ви не потерпите ніякого слова блуддя. Ви маєте рацію. Коли мені можна буде звідси піти? За кілька днів. Знімемо пов'язку, зробимо кілька тестів і ви можете повернутися додому. Хоча, звичайно, деякий час не зможете повернутися до роботи. Але, гадаю, все буде гаразд. Все буде гаразд? Ха. Блажен, хто вірує!